Безсонна ніч, Андрійко, розмова з сонею, густе вечірнє повітря. Мені стає незрозуміло-весело, і буйний виклик спалахує в крові. Я вже не боюсь думати про все, що хочеться, про що нагадує весна, чортяка її бери. Зсуваю циліндра на потилицю, розцібаю шубу і, вимахуючи паличкою, іду легким кроком по тротуарі. Візники наввипередки закликають вести мене, сподіваючись добре заробити. Я одмахуюсь від них, голосно прохаю вибачення у дам, зазираю їм під капелюхи і навіть не сміюся з себе в цей час. Ось той будинок, в якому ми колись друкували на гектографі прокламації Так, це він то що з того? Старий, червоний, з полупленою штукатуркою, з сірими віконцями, переперезаними товстими дурними прогоничами, які не рятують ні від злодіїв, ні від жандармів. Там є маленька кімната, що виходить вікнами на подвір'я. Там колись ми... А втім, ну її к чорту, чого я мушу про це думати? Де мешкає той дурень Нечепоренко... Я б з охотою подивився на його очах. Поперед мене плавно суне поміж плечима та головами біла шапочка. Пухнате, русяве волосся на потилиці нагадує мені щось знайоме. Невже вона? Поправляю циліндра і надаю ходи. Іду деякий час побіч і жадно вдивляюсь. Вона. Та сама молочно-рожева щока. Дитячо-гострий ніс і м'які, лагідні риси лиця. Я вмить почуваю, як у вісімнадцять літ, несмілість і замішання. Що їй сказати? Як підійти? Як почати розмову? Біла шапочка звертає в перевулок. Тут менше людей, і місяць здається яснішим. Я швидко наганяю шапочку і деякий момент іду позаду. Від неї подихає чимсь ніжним, надзвичайно зворушливим, чистим. Я сам собі видаюсь гімназистом, що причепився до гімназистки, що складає про себе фрази, які скаже їй і до самого дому не каже ні слова. Шапочка озирається. Переді мною на мить з'являються двоє здивованих очей і зараз же зникають. Тоді я рівняюся з дівчиною, поштиво тримаю циліндра над головою і спокійно, влазливо, сам дивуючись, звідки беруться в мене такі ноти, говорю. Простіть, будь ласка, дозвольте мені пройти разом з вами до вашого дому. Тівчина по перших же звуках мого голосу хутенько обертається до мене, і зараз же прискорює ходу. Але полохливости я не помічаю в її рухах. Я, стараючись йти поруч, не відстаю. Несподіване чуття сорому і ніякого стисковує мої думки і язик. Мені хочеться, щоб нічого цього не було, хочеться отстати, але я не можу через щось цього зробити. іду мовчки і почуваючи в себе дурнувату усмішку на обличчі, дивлюсь на посріблений, немов покритий перламутром, профіль дівчини. Будьте ласкаві, дайте мені спокій, раптом кидає вона мені нудьгуючим голосом, навіть не подивившись на мене. Так говорити може жінка, який уже остогидли подібні сцени. Вони не лякають її, не обурюють, а тільки заваджають. Я зараз дам... Простіть, ради Бога. Мені самому соромно, але дозвольте мені сказати. Я декілька разів зустрічав вас на вулиці і раз у раз дуже хотів пізнати вас ближче. От і все. Запевняю вас, це правда. Мабуть, вона схоплює в моїм голосі справжню щирість, бо з більшою, як мені здається, увагою зиркає на мене. Я вперше так близько бачу її лице, повернене до мене і дивуюсь. Воно зовсім інше, ніж з профілю. У профілю є щось безмежно лагідне, слабеньке, ніжне. А так обличчя серйозне, розумне, очі немов насмішкуваті або сумні. Вона відвертається, зупиняється і киває рукою візникові. Той з грохотом підкочує. Шапочка сідає і, не озирнувшись, від'їжджає. Я від сорому перебираю пальцями ніг і помалу йду далі. Біля воріт чується сміх, мабуть, з мене. Лежу в ліжку і дивлюсь на стіну, на якій застиг смертельно блідий промінь місяця. Спати зовсім не хочеться. Коли я роздягався, здавалося, Засну як убитий. Але як тільки ліг і погасив лампу, почув, що сну вже не буде. Перекладаю подушку на другий кінець ліжка і лягаю лицем до вікна. Місяць тепер по другий бік нього, мені не видно його. Зате я бачу блакитні й жовтуваті цяточки зір. Холодне, гидливе почуття туги важкою грудою лежить десь вище живота. Мабуть, від цього руки, ноги та все тіло здаються такими безсилими, що важко повертатись, важко підвестись і взяти цигарку з нічного столика. Я знаю і свідомо повторяю собі, що це все мине через місяць, що це явище чисто фізіологічного порядку, адже нічого подібного у мене не було зимою. Моя туга подібна до того страху – який буває у свідомої інтелігентної людини на цвинтарі. Вона знає, що ніяких мертвяків немає, не може бути, а тим часом весь час почуває на тілі хвильки морозу. Це вікове, темне, дурне, з нього треба тільки сміятись. Так само з моєю тугою. Я звик бути в отарі. Звичка ця йде з дитинства людськости. Як і мороз страху від мертвяків. Більше нічого. І з цього так само як найкраще тільки посміятись і забути. Але ці міркування не допомагають. Є туга, є нудьга, важка, гризуча, темна, неначе я зробив щось таке, що забув, і воно мені погрожує бідою. За вікном на вулиці часом чуються веселі, гучні голоси, сміх, співи. Десь студенти, курсистки вертаються з театру, з вечірки. Тепер студенти все з веселих місць вертаються вночі додому і добре роблять. На їхніх грудях під шинелями не лежать пачки прокламацій, І коли прийдуть додому, їм не треба буде одмивати руки від гектографського чорнила. І коли мене 10-20 літ... Їм не треба буде боятись своїх споменів. Вони не будуть обходити місця своєї молодости, скоса позираючи на них із зневагою та викликом. Справді, навіщо я живу? Рішуче не розумію. І невже на цих жовтих цяточках тягнеться теж ця чиясь злісна штука, що зветься життя? Уявляю, як повинно бути нудно тій істоті, яка з обов'язку свого становища мусить бути безсмертною. Це ж така одноманітна, монотонна річ – життя. Родиться, розвивається, поживе, вмирає. І так вічно-вічно. Зоряні світи, окремі планети, людські царства, людина, мікроб живуть по одному шабльону. Не розумію, який інтерес може бути в цій тяганині? Кому і навіщо це потрібно? Від цих думок моя нудьга немов трохи стихає».